Bonjour. Bonjour. Buenos días. Muchas gracias. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. S'mëngjes, jeni me grupin e mëmëjes si çdo ditë tjetër nga ora 7 deri në orën 10, nga e hënën në ditën e premte në klub e Them 104 dhe ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë dhe fillimin e javës ju shkoft sa më mirë. Adi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Me shëndet flokët. Faleminderit shumë. Duke është shumë bukur. Ross. Ndryshe. <gjohet> olta, mirëmëngjes. Mirëmëngjesim mirë i mësuesit. Duke jeni shumë bukur në radio Tieri që ke lëhur flokët, dhe, oh, dhe ti a dish që e prerë jeni super sa. A dish që e kapur Olta? Duke është fantastike. <gjohet> Ëm me të kapur më kanë parë. Ka lëzerd kunit ditë aq shumë me komplimente. Po, e vërtet. Si e kaluat fundjavën ju? Po mirë. Diçka speciale, veçantë? Po mendoj për mua nuk ka që kishit ndonjë gjë shumë të veçantë, thjesht fakti që u largova nga puna për dy ditë. Pa, po, Kjo nga ishte, Tirana nuk e largova. Jo nga Tirana, jo, s'kishte shans. Mm -hmm. Po të paktën isha pranë familjes nga mëngjesi deri në darkë. Ah, më në fund. Ajo fond. që ti kërkoje. Po, po. Dukesh, dukesh se janë gritur pa antena tadi. Po, ëh. Flokët nga përpara kisha fjalën. <laughs> Olta, ti e, një fundjavë të freskët kisha unë. Ishte freskët? Më në fund. E qet. Mm -hmm. Pranë familjes, por jo 24 jo, orë. Po nga brodhëmi orë të tëra. Po edhe fjeta deri se. Ah, okay. Mirë, ajo lejon. Zakonisht fle jashtë. Ultësh <laughs> që, që ta par... dini ju jo të gjithë, ka blerë një çadër, këtë ah. çadër që shkojmë në pushime. Edhe nuk e di pse ka vendosur, ndoshta do t'na ia tregoj sot sekretin. Ka vendosur që gjithë ditën ta kaloj sa në punë, sa në shtëpi, por natën jo. Oh, hapë çadrën okay. diku nëpër Tiranë dhe jo vetëm, por ka thuar ta bëjë në Tiranë këto. Mm -hmm. Pastaj nuk e di nëse në planet e Olta do do të përfshijnë qytetet e tjera. Më ndojeri që mos mm -hmm. të tregosh më saadin Chicgo. Po <gjohet> më në Tiranë ku, në një vend me bar këso po, jo. për shkakun. Ja, po, pra e bëu me licenë një herë, jo. Do të ishte më për liçenit, e ngrej çadrën, okay. e kalon gjithë natën aty, pastaj dita e saj vazhdon normal si gjithë ditët e tjera, por Darka A, është e ndryshme, apo jolta? Po, po, ja kush mënje. Ja kush mbi ditë të gjitha. <laughs> <laughs> po pak mendova se kishte për fjalë një bashorti, më thash. Jo, ja, jo, ja, super zguri ai saqë ashën diet shumë. Një çik do, një çik do të, të, të dish nga këto sekretet. <laughs> Tani unë nuk e saj Holta ishte vetëm apo jo, kështu që ah, unë thjesht thashë lërit ta han mënçojnë thamë unë. Kështu që gjërat e tjera mund t'i imagjinoni vet. Ose Holta mund na i zbuloj avash avash gjatë orëve të emisionit sot. Po po të et e nevojshme mund t'i them, por me ca rezerva, kuptoj. Po, kuptoj, jo gjithaqe. Çfarë gjëra mbahen edhe për vete? Sigurisht, i sigurisht, për vete dhe, mm, edhe edhe si me ti. ty, domethënë ti mund të dish. Mirë, zërtarisht hapim klubin e mëmësit për këtë të hënë të datës 24 gusht, mirëmëngjes i gjithve. Okej. Okay. Let me tell you this story Of that guy Had all Had Had all Had first you loved then you promised was living for crazy nights in the sax now i'm off living my own life i got you out of my life been wasting too much time i'm gonna leave you far behind dani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1690 themelojet qyteti Calcutta i Indis. Në vitin 1814, forcat britanike pushtojnë qytetin Washington DC dhe djegën Shtëpinë e Bardhë dhe disa ndërtesa të tjera. Në vitin 1847, Charlotte Brontë përfundon veprën Jane Eyre. Në vitin 1853 U mbahet kongresi i parë i shoqatës amerikane farmaceutike. Në vitin 1869, Cornelius Warthroat fitoi një patent për teksen e bukës. Në vitin 1899, erdhi në jetë shkrimtari argjentinas Luis Borges. Në vitin 1912, Alaska bëhet territor i Shteteve Bashkuara. Në vitin 1960, temperatura zbrit në minus -88 gradë Celsius në Vostok, Antarktida, rekord botëror i temperaturës më të ulët. Në vitin 1979, doli në trek kënga "I Wanna Be Your Lover" nga Prince. Në vitin 1981, Mark David Chapman dënohet me 20 vjet heqje lirie për vrasjen e këngëtarit John Lennon. Në vitin 1990, Ukraina shpall pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. Në vitin 1991, presidenti rus Mikhail Gorbachev dha dorëheqjen si kreu i Partisë Komuniste. Në vitin 1992, Kina dhe Korea e Jugut kanë vendosur marrëdhënie diplomatike. Në vitin 1995, lëshohet në përdorim sistemi operativ Windows 95, prodhim i kompanisë amerikane Microsoft. Në vitin 1999 doli në treg albumi i quajtur njësoi me emrin e këngëtares nga Cristina Aguilera. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Dhe dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM, gjithë klubit të mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënga editës dhe emrim tuaj në 0619 20 70 222. 22. Mesaj dërgu e si i parë, fiton një dhurat. Forever, forever, forever, be Kënga editës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 Ora që në 7.20 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klab BFM 100.4 Ne jurojmë një ditë sa më të bukurat e të mbarë Mirë mëgjes ka unë njeri, mirë mëgjes adi Mirë mëgjes i njeri Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi Dhe unë duha të tërgoj për një vajz, është një vajz e mreku lueshme uh, Kamë për shtypen që është dikute 8 vjeqë Por, ka një zë të jash zakonshëm, ajo është pjesë emisionit uh, Voice Kids në Filipinë, mm -hmm. e ka emrin Sasa dhe i ka mahnitur që të gjithë kur e ka ndi gjuar për her të parë. Filimisht, ajo ka kënduar, apo uh, ka vendusur që të marri pjesë në Voice Kids me... Këngën e Shandelier nga Sia mm. uh, Asni nuk e njikhte Sasën dheri në momentin që juria Kaluajtur mëndës Unë them që ta dëgjojmë për pak minuta Se si e ka si e lajo këngën e Sia Se dhe Mosaroni është vetëm 8 vjeqë Minizër Mahnitas Party girls Don't get hot I'm for anything When will I learn I push it down Push it down Wow, kem ravolësh. Sa boga flluar të këndoj, yuria është kthyer për ta parë se kush është. Ja, I wonder they want to do three. I wonder they want to do three. I wonder they want to do three. They super Ka, ka përshyfin që Sia mund bëjnë një përshpuninë me Sasa e Vogër Dhe të emri Mirian <laughs> Super të gendë E jetë zë koshë mm -hmm. Dhe nësë të jude një kurë ështarë, sipse faktikisht kjo ka i shërnata e parë E prezentimit të Sasës në Vogër mm -hmm. Por ka vëshduar që jetë edhe nëmërëm jetë a e... E tjera dhe madi madi është një ndër finalistet Sepse Kids, uh, Voice Kids nuk ka mbaruar akoma në Filipine Me gjitha të unë duhet të rëgoj Kjo në e resigur E dhe uh, një tjetër nac nga sasa e vogët Sepse mua më kalon pa mend seriosisht Ashtu si gjithë juria që me njëherë sa po ka dëgjuar sasa në vogët është këthyër dhe të gjithë kanë ghelur pa fjallë Dhe gjerni dhe këto E pra, si mështë të maknitesh wow. nga sasa e vogët Dështë e jashtë dhe konë shumë madje, uh, e madje Piesa e jurist që uh, janë njërës shumë njërë në Filipinë Pa vërsi se ne nuk i njohim mm. Por janë këmktarë uh, shumë të njohërë aty Kanë thënë që ne kemi parë talente Së të që u bërë shumë vit që uh, këj emision bëhet në Filipinë Shvillohet aty, gjdo vit Por, si zëri i sasës, ne nuk kemi hasur as njëherë. Super, Ma super. Në nga ka bërë që në momentin e partë ta dy gjojmë versionin shende lirë prej sasës hmm. gjatë gjithë ditës. Kaj qënë e më reglueshme. E të mendojshë teknikisht, ajo këngësia, dhe është shumë e bështirë, bështir, dhe ajo nuk kastonuar në as një sekundë, mm. e të mendojshë është dhe live, nuk është me registrimë. E vërdetë por sasa është e jashtëzakonshme me një zot mrekullueshëm. Mm. Unë i uroj sukses sa më shumë, sepse vazhdon Voice Kids në Filipina e kështu që kanë përshtypën që sasa mund të rëmbej edhe një çmimi aty sepse e meriton. Është sigurt, e sigurt. Rrofshiri që ne nxore këto mëjes të kërkën. <laughs> ishte <laughs> ishte gjetja në fakt. Epo ju e dini që mohan pëlqejnë fëmijët gjenie, kështu që filloi të rrmoj pak për këtë. Mirë, në këto momente ju lëm shoqirinë Prince me Rock and Roll Love Affair. Mirë mëngjes të gjithëve. Yeah yeah yeah He believed in fairy tales and grinches He believed a voice is coming from a stereo He believed in rock and roll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 When there's space for what you want, when your heart is open wide. Women, she gave up him and pulled the strips of the rope, and learned the meaning of grace that's when his cup overflowed. Hmm. And she said, Hello.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 It's nothing but the road ahead Oh, yeah believed in fairy tales and princes he believed in jazz with him in blues and the staining calls so uh, he believed in rock and roll can you can you wanted to see a name appear on the big screen he just wanted to hear his name can you scream my name do you know what it means Ora son sa the 29 minuta jemi me klubin e mëngjesit si çdo ditë nga ora 7 deri në orën 10 në klub e Fem 104. Ne ju urojmë një fillim jave sa më të bukur edhe të mbar ku do të qëndroni. Dërkohë kam një pyetje, dua tani të fillojmë me Adin dhe Maolta, ndonëse pastaj një e njëjta pyetje vlen edhe për të gjithë miqtë e klubit e Fem. Është një pyetje e thjeshtë, por që ndoshta kanë nevojë për pak mendim. Je Piri. Cili është personi i parë që telefononi apo takoni kur jeni të mërzitor, apo kur dita juaj nuk është shkuar edhe shumë barë. Jeb, Jadi. <laughs> ok, kam frekset dhe dugem pak demode në situatës. <laughs> po, s'kajshë. Po, sigurishtë e personi i parë kur unë kam një shqecim, ose mm -hmm. një hau, një problem, do është ato ishte nusja i me? Mhm. Mm në toje shumë do të modoj gjithsesi. me 99%. me 99%. po 1% 1% i varet nga lloji i shetsimit. Uhum. <laughs> se. Mm -hmm. se mund të ishi qëndë ndonjë shok për shkakun. Po mirë, si Ose si mund ta ndajsh të, të varet nga, nga shetsimi. për shkakun kur ke kaluar një ditë jo të mirë në punë. Po, nëse do kisha një shok të ngushtë në punë. Uhum. Mm -hmm. do e ndaj me atë. Po, patjetër. Qëse do ishte diçka teknike për shkakun. Mm -hmm. që nuk do ishte shumë shpirtërore. Po, patjetër do pa shkoja ta ndaja me një tfushës, me një profesionist me shqogun tim, me kolegun tim nuk e di diçka. Po, kur ka të bëj me punën. Po, kur ka të bëj me punën. Pastaj nëse ke një problem tjetër jashtë punës? Po, nëse është diçka më e thellë po. se puna, atëherë sigurisht do shkoja ta ndaja me bashkëshorten time. Mhm. Mm Olta? Po, zakonisht telefonoj shqogun tim e jerin. Po. <laughs> dhe nësa jo nuk mos gjithë gjë, kaloj dhonë familje. <laughs> I mërë më radë përskaj Pa, kuptoj, ku të ngecësh <laughs> Kushtë më zgjith halët Me gjitha to, uh, olëta e bënë, shpesh herë Pa edhe unë gjitha varet shku Varet për varet nga loj halët mm. Se në qofë se kene vojë për në i lekë borgë Së përshkojsh për të nukësja, vë shumë në të shkojsh të të gushtja Në të shkojsh të olëta, të bëson Në tërën ti me mos të rokita Së kam Së kam Okay. Për momentin, abonenti që t'i kërkon nuk është Ka figur telefon. telefon Jam në shpibus <laughs> <një për> <laughs> Mier, të mish, dhe nësë përgjishë Mirë, të dashë urmishë Dërgonë edhe ju mesajët u aja Cili është personi i pari që telefononi Apo ta kone kur jeni të mërzit Orë 0-6-9-27-22-2 Ose mund vini në fajqen ton Në facebook.com fraksion klubim gjesit Rezarti për shumë ka thënë gjyshen ose gjatëgjen oh, Për shumë mirë Ato e në personat për besuar, si duket Edhe më të urt, ataj që din të të Ma, jabin një mendim Po gjushja zakonisht sa dojë mërzitur të, të përkëdhel, të gjithëson, si duket Edhe gjatë gjaj, si mjalt. duket, ka rasisur i mjërët Edhe i kanë mo. mendimet më të pjekur abë, sajo E vërtat Mirë, në këto momente do të gjohim shendë lirë nga sija, këte herë, po, jo nga po, sasa Ne gjithë <laughs> në ngejlim mundja aty, të gjëmë versuaj në të original fare mm, Falim djerit, Adi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 Përgjënë shendë lirë nga SIA, orë është në 7.36 minuta, jenë me klubin e mëgjesit në klab FM 100.4, juremje ditë sa më të bukurë dhe të mbarë dhe sot pyëtja që unë kam përjuar së cili është personi i parës që telefononi, apo të akoni kur jenit të mërzitur. 0-6-9-20-7-12-2-2 ose mund vini në faqën tonë në facebook.com fraksion klubi e mëgjesit. Përmarës e të kalëm të anagrama e ditë të sotme, duha të të rgojë për një projekt shumë interesant, që do të bëhet në Angli, në Londër, faktikisht të me ndohet që do tjetë gati në vitin 2017. Qëfar është kjo? Një pishin ollëta transparente e varur në 35 metra lartësim. Nuk kamëtësi. Po, do Nësë tjetë si do mështetur të? në shpatullat e dy palateve, o, dy godinave o. të mëdhaja në Londër. A është akuariuma po është pishin? është pishin, pishin faktikisht pishin? është në lartësin 35 metra, pra do të shëndroj e varur, midis të dy godinave të mëdhaja, som saja në Londër, ë, është 25 metra e gjatë dhe është ndërtuar për një xhami shumë special me një trashësi prej 20 centimetrash. Mm -hmm. Të gjithë këto e ka ndërtuar një kompani uh, Bellimore Group me në krye Sean Merli, i cili ka thënë që ne uh, duam që të bëjmë diçka që nuk është aktualisht uh, diku në perëbot. Është më shumë shumë e frikshme. Është frikshme, por është për vlem për gjitha të gjithatë njerëz që janë guzimtarë ultra. No. Un nuk do të bëj atë. Nuk dhe përsh, A, nuk, dhe përsh. Asnë, nuk dhe përsh Shpresoj të mos më bja rruga dhe të mos më provojnë Unë faktikisht dhe doja shumë të notoja një pishin që është um, 35 metra lartë <gatoga> Nga toka me një gjatsi 25 metra Dhe e tëra prej gjami ku ti mund të shikosh dhe gjishë ndohës mm. post uh, Makinat, po, jërëzit, shdo po, po. aktivitet që mund të dojnë 35 doge. metrë lartë i bje e të shosh, edhe mos shosh dhe qërë mund të poshtë Porjo mua më duk shumë interesante dhe përveç kësaj është ndërtuar që do ndërtohet sepse ky është thjesht një projekt që është aprovuar tani më dhe në 2017 do të bëhet funksional, do të ketë edhe një zonë relaksimi, holta me spa dhe gjithashtu bare të rezervuara, pra që Në momentin që ti do të shkosh aty duhet të mbash një radhë shumë të gjatë sepse rradha mm. do të jetë gjatë para se të mbaroj dhe përfundoj mi kësaj lloj pishinë kam përshtypjen. Un do e lësh radhën time. <laughs> Mirë me lërmuaj. <laughs> Kështu që një më pak. Duhet të jetë përvojë interesante kam përshtypjen. Mos do të zhytesh. Shkoni aty në... shkoni, mm. shkoni dhe u. A do shapësh poshtë po, se çfarë po, ndos nëpër rrugë, po, në nuk thjetën po. ka. Trafiku në gjërë. Shkoni, po mos më hajteni këtu pa mend pastaj. Jo, mend do ti lëm atje ulta. Saktus <laughs> kam se do. Sigur prapamend të më vini. <laughs> Mirë, unë jam gati për anagramën e ditës sotme, nëse edhe ju jeni gati. Sigurisht. Anagrama. Në klubin e miqesit. Ke parasysh kur merë piesë në përgara dhe kupto atë vetëm njëri do t'jetë fitues mm. Olta për shumë kur nuk delë fitues, i ja, haplas një të qari Po, mos po për <laughs> e përgjë Po, mos e përgjë Dhe pse një sa unë këshu, sepse anagrama sot është gara në vaj Ga, oh, ba, Gara ba. në vaj Kur Olta e humbëhet gara në dhe filon vajton ral, <laughs> E pasë nga të ruar për bukuri G, A, R, A, N, V, A, J Gara në vaj. Sot dua ta gjesh Tiadi. Mm, do të bëjmë. Svith për, për Tiadi. Ja ulta. Ja ju e shkruaj. Gara në vaj. Duhet të rendisni gërmat në rendin e duhur për të zbuluar se cila është fjala e gjuhës shqipe, më pas dërgojeni mesazhin në 0692070222 pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fituesi i një olta orë nga Prime or. Watches. Faleminderit. Je ja, e shkëlqyer. Kujdes pra gara në vaj, 069 207 222, ju lëmë shëshërin e Birdie Wings. sing we watch the day go by stories of what we've did it may make me think of you it may make me think of you And Shows This is Klab FM Parash në 7 e 27 minuta Jene me klubin e mgjesit në Klab FM 100.4 Ne ju rëmjë dit sa më të bukur edhe të mbarë Mirë mgjes nga jeri, mirë mgjes Adi mjessi, jeri. Mirë mgjes, mirë mgjes, mirë mgjes Ota, mirë mgjesi, mirë mgjesi Ulda, nuk nga kecon si do tjetë motu i për ditën e sotme Nëse ti gati e gati me parashikimin Po, sigurisht bëhem për një sekund Ok Adi, jepi uh futen okay. në gjendje Oltan. Okej. Faleminderit tani. Kalso stad. 21 gradësh në këtë moment e dhe 31 do jetë maksimale. Parashikohet një kohë super mm -hmm. me diell, pa shi e gjitha. Nuk do të ketë gërmir. Por gjatë gjithë javën temperatura maksimale shkon 34 gradë duke duke nesur që nga mërkura dhe 21 është më ulta. Por sheh nuk do të kemi gjatë no, javës. No, no. Fat mirësisht. Faleminderit, mm -hmm. Olta. Do ket një javë plazhi, besoj, nëse a shikoj. Mhm. Topaktan atë që jam në pushime, do tash e jam. Po do tash e jam. Nëse deti do ishte në Tiranë nuk do bjer fare shi. <laughs> <laughs> Faleminderit, Olta. Dorkan kam bër një pyetje se cili është personi i parë që telefononi apo takoni kur jeni të mërzitur, na ka shuar Tur Marius dhe thot veten timë shumë mirë sot shumëca njerëzve janë të mërzitur dhe kanë probleme sot që kështu mendoj se është e pamundur të zgjidht problemet njëri jetë. Tanë ideja nuk është te kjo që ti merr diko sepse do ta zgjidhë problemin, ëh, por ideja është të merr diku dikon shumë të afërt që i bëson disa gjëra dhe ideja është që kur ti e ndan me diktë tjetër mm. një hall apo një problem që ke, atëre fillon edhe duket më i vogël dhe fillon që ti ta gjej zgjidhjen. Nuk mm. është ideja që un kam një hall dhe, dhe do shkoj t'ia them A dit, A dit duhet më zgjidh këtë gjë. Mm. Sigjetmoon njeriu ka përshtypjen që pjesa më e madhe të problemeve duhet t'jet ai që ti zgjidhi. Ose un kshu e mendoj pak të paktën. E duhet patur përgjegjësi nevojë më e madhe njerëzve të dëgjojnë, duan të ta. flasin. Ai mund ta ketë zgjidhjen në xhep, po do që të shprehet te dikush. Jo madje, mm, telefonojun. Mm -hmm. Nuk dua thjesht të më dëgjosh, po edhe të më ndihmosh. Mi pra varet nga Lulja Halli çfarë thënë. Po, kesh. nëse dikush e ka, do të dhe më thonë, nëse unë Olta e kam të mundur që ti të jap ndihmën time, absolutisht e do ta kesh. Por jo gjithmonë në të vështirë një jetë. Po, pra, por jo të gjitha problemet do të zgjidht dikush tjetër, ëh. Jo të më zgjidht, më hmm. jap një mendje se si mund të dal në situatë. Pra, për këtë jam shumë dakord. Po edhe një dorë, çfarë? Po jo. Sikuri duhet rënë gremin për shkak. Mos sot javi dorën. Faleminderit Adit, nuk do të marrësh <laughs> kur telefon nga unë. <laughs> Mirë, Adit, u sfidua nga Olta për anagramën mm -hmm. dhe ja ka dalë <laughs> gati e shpejtë e ishte. Gati e kisha unë për ta thënë, po direkt e ky. Anagrama për ditën e sotme. Së nuk fsua që ndihmova iri. Po ndihmova. Jo, faktikisht edhe ti isha aty, që edhe ti më rendit. Jo, nuk kova ndihmë irit, në fakt. Ky edhe ajo më dha një ndihmë të vogël. Unë i si kam të të të, të, të rërdës mathë Me qëfar fillon të po. <laughs> Dhe adi i gjeti me njëherë pasaj Unë sekundë është po, për po, po, një sekundë e gjitha në njëherë Pra anagrama për ditën e sotsme është gara në vajë G A R A N V A J Rendisni gërmat në rendin e dur për të gjetur se cila është fjala gjuhës shqipe dhe më pas e dërgoni mesazhin në 069207222 pa haruar të shkruani të emrin për të qenë fituesi i një orë të mrekullueshme nga Mi Shtan tek Premium Watches. Dhe nëse ju jeni sërish gati, un kam edhe personazhin e ditës sotme, do t'ju uh, jap diçka nga ky personazh dhe më pas un dua që zbuloni se cili është këj personaj. Në momentin që nuk gjendet me atë ndihmën e parë shumë do të sem, do të kemi më vonë edhe ndihmën e dytë dhe këshumë e radhë dheri sa të zbulëm se cili është personajji për ditën e sotme. Atere, këj personaj ka filluar të botoi për kësime që në moshën 17 vjeqare gjatë viteve të shkollës të mesme. Pas shkollimit të mesem, ka kryer shërbimin e detyruar ushtarak Dhe duke qenë se për disa vite i mohoi e drejta e studimeve të larta për shkaqje biografie, e ka filluar punën në nivelet më të thjeshta të shtypit. Gjëja e ardhi. <laughs> Kto <këtu> të sfidoj. <laughs> Cili është ky personazh? Dërgoni mesazhet tuaja në 069207222. Mos harroni të de anagramën gara në vaj. Në këtë moment do dëgjojm Xhiji Dalesio me këngën O Saracino. Saragini, o saragini, bello agio, o saragini, o saragini, të fërma në fa sushpira, e bellë e faci. Tata va fa nëmurërë Të në kapil rikë rikë Nogë e brigandjë o solë në facë Ogni figliole s'appicë Su verë e bassë Në sigaretta mokë Në manë rindë a sacë Città. O sarragi, o sarragi, o sarragi, o sarragi, e së në në smarjësë bë tuta jitëtë. O sarraji, o sarraji, bello o agio. O sarraji, o sarraji, të fëmë në fërësë uspërë. E bëlle fërësë,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 Ores 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4 Ora shë nënë 7 e 55 minuta, jene me klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4 nërë ju, rojmë një ditë sa më të bukurët e të të mbarë, ku dojshë ndodheni, dohet ju kujtoj edhe një herë për dy lora që kemi aktive, anagrama është gara në vaj, g-a, r-a, n-v-a, j-o, 069-27-1222, oltatë qëfarke? Jo, hiç po lexoja një informacion mbi siguracionet e makinave. Ëh. Mm -hmm. Dhe duke qenë se kushdo që disponon një makine di që siguracioni e makinave është fikse për të gjitha llojet e makinave, vetëm në ndryshim me cilindrat që ato kanë. Po. Duhet të thënë që tani do të hynë në fuqi një ligj i ri që ka të bëjë me aksidentet, që do thotë, nëse ti ke bërë një aksident, ëh, mm -hmm. do siguracioni jo do rritet më shumë. Nëse nuk ke bër, ai do filloj të ulet. Oh, sa mirë. Pra, pra një... duhet të kesh kujdes, Se, sa më shumë aksidente të bësh, aq më lart do jet siguracioni që ti paguan. Nëse ti do të bësh një aksident, ai rritet ka dhe disa koeficient që to e llogarisin. Mm -hmm. Nga 16000 do shumëzohet me 1.3 dhe do shkojë diku te 20000 reca. Uau, mm edhe -hmm. wow, në nëse përshma. ti, dhe, nëse ti nuk bën asnjë aksident, ai do ulet. Mm -hmm. Do jetë një koeficient 0.90 e pak dhe do, domethënë, do, thonë, do si... paguash më pak 154000 Hmm, mm, fantastike. -hmm. Muam duket një ide shumë e mirë, sepse kjo i bën që të gjithë njerëzit që kanë një makinë të jenë më të kujdesshëm, mm -hmm. të respektojnë uh, qarkullimin rrugor, rregullat e çdo. Padondaj sipas klasave dhe kjo gjë më më pëlqen. Ëh. Se duhet të paguajmë të gjithë njësoj fondin. Po, është vërtet. Ëmërgulluese. Kur do të jetë në funksional CD-x si apo nuk bëhet ato? Po është e vërtetë një herë të shohim se kur do aprovohet. Duhet ta aprovohet një herë mm -hmm. dhe pastaj të kalojë sti liç. Mm -hmm. Po. Mirë, faleminderit, oltan, do lutem. Pra edhe njëherë, gara në vaj anagrama G-A-R-A-N-V-A-J 069-2017-1222 Tërgoni mesajt uaja, paruar të shuanit dhe emrin për që në fitu e si një orët të mrekulueshme nga mi shtanë Tech Premium Watches, ju lëmë shëshërin e Baby K, Jussi Ferreri, Roma Bangkok 5 Samen 6 6 7 11 12 12 13 13 14« от þa e tų næ 20» – 14, t' zam Ккюля ordu – 49 – 20 – Background – sqjdjrā – 15 – 16.ENT – 16.00, 15 ã 12¢ 1 2 – mхlупë au jr эdd назад – 2010 – 20 – 145 – 20s, ã ال 3 – 255 – 15 – 20 – 20.00 – 25 foto – 45".歌 – 15 001 «00s 60 – 25% lm 0 – 17 »– 20 Hyundai – 50 292 0Nnd 502 – 27 Mal Indyев 1 1 2 2 – 161 Mii – 205 ã Ills 1 3 2 2 0 vacc fun Psant chuy� blindness – 40 Sims 13. Të 8orib naar – 20 2599 – 45 oggi dispute pizza ut nė 250 p ama alЯ Passando per Londra, da Roma, fino a Bangkok, cercando te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 dete 14 minuta jeni me klubin e mëxhesit në klub e Fem 104 sot është hënda ata 24 gushti urojmë një fillim jave sa më të bukur dhe të mbarë dhe gëzuar ditëlindjen gjitha të gjithatave që sot kanë ditëlindjen, pushime të mbarë dhe ju u thot Olta që kjo javë do të jetë e shkëlqyer për ju që jeni pranë detit dhe punë të mbarë për të gjithë ata që sapo kanë mbritur në punët e tyre. Dua t'ju kujtoj që anagrama për ditën e sotmë është gara në vaj. G A R A N V A J ndoshta Pas pak holla do të na thotë nëse kemi një fitues apo jo. 069 207222. Ndërkohë që si çdo ditë tjetër Adi përzihet një personazh shumë të njohur, më pas i ndryshon zërin për ta bërë akoma dhe më të vështirë identifikimin e këtij personazhi. Nuk e di se kë ka zgjedhur për sot, por leta dëgjojmë se kush është personazhi për këtë të hënë. Jo gjithmonë është mirë ose e bukur të jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh. Sepse me tymiat vin edhe të këshia. Asnjë ulhat nuk mora vesh, nuk isha e përshtatur. Me tymiat vin edhe të këshia, po pra vetëm këtë dëgjava thonë. A e dëgjojmë edhe një herë? Po. Jo gjithmonë është mirë ose e bukur të jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh, sepse me tymiat vin edhe të këshia. Nuk e diu kuptova apo jo? Çfarë ka eri? Më duket shumë i vështirë. Po pse denfarës kush mund të jetë? Nuk e di. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani də emrin për çan fitues. Për kënaqësin timë e dëgjojmë edhe një herë të fundit. Jo gjithmonë është mirë ose e bukur të jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh, sepse me të mirat vjen edhe të këshia. Prapë flet Uh, për të qenur rit uh, i famshëm. I famshëm, edhe jo gjithmonë është, është bukur dhe shumë të tjesh i famshëm. Ka të drejtë. Ka qenë duke treguar se sa e vështirë ka qenë ndonjëherë për të ku shkon në supermarket. Ëh. Mm -hmm. Ka qenë personazh shumë i njohur. Kur njerëzit e shohin, reagimet po. që mund të kenë ata. Dhe ajo gjithmonë mund të jetë. Të pjesën nuk e kuptoj unë që të tjesh i famshëm edhe ta kesh ciklet të shkosh më së shumti në supermarket, në vende publike. Po sipas varënde reaksioneve të njerëzve, po. më të çfarë kuptoju. Që ja të gjitha mund të jenë të mira. A, ah, si po, i bën tani... i bën pyetje, si më thonë, e vën në pozitë vështirë. Mm. Kur ai thotë un kam jetën time personale private, nuk dua të më shqetëson në rrugë, si më thonë, e vën në ciklet. Me pak fjalë. Mhm. Mm Mirë, cili është ky personazh i famshëm shumë shumë shumë? <laughs> 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja, ne do të skuptemi për pak minuta publicitet dhe më pas rikthehemi në klubin e mëxhesit. Nuk e di me çfarë kënge do të përziedhi Adri në këtë moment, do të kemi i faj go. Po nga edhe ajer me njerë pas publicitet Mirë më gjesë të gjitha This is your station Club FM 100.4 Ora shënë 8.21 minuta Jene me klubin e më gjesët në Club FM 100.4 Ne ju rënë një fillim jave sa më të bugur dhe të mbarë Këtë dojshë ndodhen Po ndërko, sa shpej që kalon kjo ora Shumë pa e kuptuar fara uh, Ndërkohë kanë dodhur diska e pasakon Tolita në indim Po më thuj Bëhet fjallë për një grua, 85 vjeqë, e ka emrin Gjënabaj Sakarka, e cila... Jëri, uh, <laughs> uh, më, më të tjesh të emrat, jëri. Ok, tjuri. po nuk është fajnë. <laughs> Atërë përëthemi, 85 vjeqarja Gjënabaj. Ok, super. Ajo, uh, ka probleme me tokat, si që mund të kenë shumë, shumë njerëzete në Shqipëri, që është e pronësie, por kjo 85 uh, vjeqarja i ka me vajzën e bashkëshortit dhe saj, Suresh. Dhe çdo ditë që shkonte për të takuar Sureshin në shtëpinë e saj, e cila ka një papagall shumë të bukur, një papagall mahnitës nga paraçitja jashme, por me sa duket, ky ky papagall ka probleme me edukatën, nuk ditë se sillet me njerëzit, sepse sa herë 85-vjeçaria shkonte dhe takonte Sureshin për të diskutuar në lidhje me çështjen e pronave për t'i ndar ato edhe gjëra të kësaj forme, mm -hmm. papagalli fillonte dhe fyuente 85 vjeçaren me lloj-lloj fjalësh nga më të pahishmet. Yeah. 85 vjeçaria ka duruar për një javë të tër fyrijën nga papagalli i Sureshit dhe derisa ka bërë një denoncim në policinë në Indi, duke u ankuar se papagalli flet me fjalë të pahishme dhe e ka ofenduar atë. Shumë shumë shumë shpesh TV. Për këtë arsye Me se duket e kanë marë shumë seriuzisht Që është e në politët Pasë i kanë shkuar në shtëpine e sureshit Dhe e kanë arestuar papagallin e saj ja. Dhe tani më papagallin është në paraburgim Dhe është i akuzuar për fyërje Ka është i 85 veqares Policia bënë me dje që e kemi marrë në pjotje papagallin, por a i refuzon që të flasë. <laughs> <laughs> Shumë e bon, vërë i sdegatë. Nuk do të shprej asë një gjënë në lidhje me 85-veçaren. Me gjitha të thuhet që do të adërgojnë në burg dhe më pas në rehabilitim uh, papagallin e vogël për... Uh, për të kuptuar që duhet të silllet akoma dhe më mirë me njerëzit. Pavagalli s'ke marrën avokat beso akoma? Nuk thua gjë. Jo që... akoma, ka refuzuar të ti japi ndonjë lloj shpjegimi për policin indianen. Okej. Okay. Nuk di se si do të vazhdoj kjo ngjarje, por do ta gjurmojmë dit pas dita. Mirë, olëta kemi një fitues në lidi me anagramën e ditës sotme që ishte Gara Nvaj Po dhe dhe thotë Jer Gavan Bravo, bravo, bravo është Geraldi fitues një ora nga prime moqës 7, 1, 8 i baronumri Bravo, Geraldi e ti fitues Ndurko, unë kam edhe personajin e ditës sotme Kam thonë që është marrë me përksime në moshën 7, 10 vjeqare Pasek gjatë shkollës të ditë mesme Ka shkuar, ka shkuar Ka kryer shërbimin e detyruar ushta rang, duke që nëse i mëhoj e drejta e studimeve të larta për shkaj që e biografie, ndërko, ndihma e dy që do t'ja për të personajës, shë prej vitit 1990 uftua si pedagog i ashtën në fakultetin e historis e të filologjis në Universitetin e Tiranas, pas i kreu më 1991 specializimin pas universitar në Spajnë, në 1992 ka kaluar si pedagog në këto fakultetë ku më pas ka kryer edhe detyrën si zëvendës dekan, i cili është shumë një personazh. Okej, okay, ndoshta më vonë do të kemi një fitues. Është një njeri shumë i njohur, por çu ndoshta ë e kemi lënë pak në hares, një njeri me shumë vlera, të paktën në, në pikë pamjen time. Dëgjojmë edhe një falëri, një... por për këtë kuicin unë do jap dy bileta për në Kineman 57 që ndodhet në Tirana Ring Center. Unë mezi si po pres të do ikë këtë javë ta provoj, është 7 d. Por, këshila po, i gjeve, mështë mos e nisni me filma horror, nëse është eksperienca hera ju e e parë për të parë një film në shtatë dë, asë një herë me film horror Unë them niseni, si të ju pëlqej <gjith> dhe qëfar tematikët të ju pëlqej pasi se cilin nga ka ne ka ato të preferencët të ndryshme Po, e vërtat Falim deri, të olëta në dojgjojmë doj edhe një herë zërin dhe okay. nuk e di nëse kemi, qëfar kanë thonë deri tani, për personajën Ta dojgjojmë një herë pastar Ju jismon është mirë ose e bukur ti jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh, sepse me tmia të vin edhe të kshia. Kemi thënë që është një artist, është shumë i njohur. Në radë parë them kush më ka dërguar Ingrid Gjoni dhe Çilita që nuk është vajz, yes, është mashkull. Ëh. Mm -hmm. Dhe më pas kemi Fatos Lubonja, mm -hmm. Ingrid Gjoni, Blendi Fevziu, jo, Drita Shakuhoxha. Ja. Ja, ja. Erjon Veliaj. Ja. Ja. Ja është artist. Është artist, shumë i dashur. Gjithë artist janë këtu. Po. Në vetën <laughs> <vetërati>, <laughs> e tij, në është... vetën e tij drejtoll. Da. E dëgjojmë edhe një herë të fundit. Mhm. Mm Mos japim shumë dhimë, se kemi dënë. Gjithmonë është mirë ose bukur të jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh, sepse me të mia të vin edhe të këshia. Unë përja vetëm një ndim të vogënë, mm. është multi-talendit, thëmën, thëmën, thëmën anglisht, për shumë mm. i talentuar në tisa fungjështë. A, nuk, nuk, nuk t'im anglishtë, <laughs> <tani> për këtët <laughs> luta. 0-6-7-9-27-22-2, dërgënë me sa shqëtuaja, paharuar dë shkani dhe emrin për që në fituaj, si u lëmë qëqërin e këngës, u erë dhe sanë. rustic in Malibu with a view Everything.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 So calm, we rise and we fall, dancing in the moonlight, don't we have it all? Ora janë 8:39 minuta, jeni me klubin e mëjetësit në klub BEF 100.4. Ju uroj një ditë sa më bukur ertë mbar kudo që ndodheni. Ndërkohë Ndërko, to, njëri të ta. kanë gjetur personajin Kushe ka gjetur? Më kanë thënë që është Aurel Plasari Dhe janë të sakt, wow. bravo, bravo Mua uh, më habisin dhe gjuhet si tanë Shumë ishka të dhe gjithë në gjetur <laughs> Po, si e gjetë në val? Mm, Kaj shumë dim dhe njëri? Me sa duket? Në rregullierit Petriti 358 i mbaron numrin, fiton dy bileta për në kineman 57D tek Tirana Ring Center. Bravo Petrit. Meqë jemi tek lojra Tolta, nuk e diim në lidhje me zërin që Adi ka zgjedhur për sot, çfarë kanë thënë? Duke e ditur që zëri nuk është Dritoro Agolli, jo. Ja. Agron Ali, Agron Alij, jo ja, jo. Ja, ja. Florian Binaj, Mhm. Florian Binaj. Ardit Jebrea, Francesco Radi, jo. Ja. Nuk kam. Është më i iritë se këtë të fundit, në mos. Ëm, mm. as Robert Ndrenik, ajo, as jo. bëhet fjali. Si ja, ja. Jo, jo. Dhe Adi ka dhënë një ndim shumë të madh, sepse është një personazh që ka talente në disa lloj fushash, jo vetëm në një. Dhe shumë i dashur për publikun do ta. Po, e vërtet. E dëgjojmë edhe një herë atëre? Okej. Okay. Jo gjithmonë është mirë ose e bukur të jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh, sepse me të mia të vin edhe të këshia është bërë edhe baba. Po. Kaq po them. Po edhe çdo mamë do kishte dashur ta kishte dhëndër. Pra do seriozisht. Ja. <laughs> Ndoshta nuk e di. <laughs> Të pjesë nuk e di. <laughs> e imja nuk ka thënë gjë për momentin. Po edhe e imja s'ka më shanse tani, po. 0-6-7-9-20-7-2-2-2 Dërgënë mesajet uaja Pahërruar Që të shkruani dhe emrejnë për që më fituaj Zemi që jemi tek lojrat Të si pari lojrëve Unë kam edhe një tingull misterios Nëse ollëta je gati Po të bëhem mirim Po vishem edhe ja gati Oke, okay, kujdes sandalet Adi E dëgjojmë Fare është duke ndodhur në këtë klip të shkurtër të regjistruar. Unë po kërkoj tingullin misterioz. Dërgoni mesazhet në 069 20 70 222. Aldame çfarë dhuratë do të tanisim? Po le ta nisim me dy bileta për Nosin e Plex. Daccord. 069207222 dërgon mesazhet në, në lidhje me tingullin misterioz. Ju lëm shoqurinë Ellie Golding me Love Me Like You Do. Take it past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la, la, love me like you do. Love me like you do, la, la, love me like you do. Touch me like you do, ta, ta, touch me like you do. just paradise every inch of your skin is a holy grail i've got and i Kënë nga editës në klubin e mëngjesit. Kër të dëgjoni këtë këngë në Radion Klab FM gjëtë klubit e mëngjesit, dërgoni së mësë me tekst. Kënë nga editës dhe emrim tuaj në 06 19 20 70 222. Mesa që dërguesi i parë, fiton një dhuratë. ora është 7:10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4 Ora është 9:40 9 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 A mund të thuash hire pse po qesh kaq shumë po qeshja me ty Olta dhe ti e di shumë mirë këtë Megjithatë faleminderit që më kujtove, sepse sot ne do të japim sërish pa. dy bileta për koncertin që do të jetë nesër, do të jetë Anastasia në stadiumin Qemal Stafa, ndaj në momentin që Adi do të luajë një këngë Anastasia, ju duhet të shkruani mesazhin dy bileta dhe emrin tuaj dhe dikush do të jetë fatlumja, po fatlumja që do të shijojë nesër koncertin live nga Anastasia. Po, eri, në, në fëllim kur, po, jepë një bileta mm. Tha shë, o, wow, kur dhe vikët dhe dhe 25 kusht Ta një, o, sa ja. larkë që është Erdi, dhe ti nuk është është e kupta dhe fare <laughs> Pra, doj. mos haroni Në momentit që të dygjoni Një kën nga Anastasia Dërgoni mesajët, dy bileta dhe emrin të uaj Dhe do të fitoni dy bileta për të shkuar Dhe për të parë koncertin nesër Në stadiumin që e Malstafa në oron 20, mos mm -hmm. në bëj, po Mierë, nuk e di me ti ngullin misterios të që farë është bërol, ta? Po, ti nuk në ke të reguar se cili është, në tërkoj që unë për tja për alternativa Po, më thuaj Edhe më thuaj në të se ka në qëtura përja mm -hmm. Ngritja një helikopteri, ka thani ngritji Ja Rënjë gurësh Ja Bubullima dhe rebesh shio Ja Makina që e të në një rrug me gura pasi ka rënë dhe shio Ja është zjarë? Mm -mm, ja është ujvarë? Ja është streha që pikon pikat e shiut kur bien. Mm, jo. Ja. Zhurma e tragetit, e motorit të tragetit në lëvizje. Ëh, mm -mm, jo. Ja. Mm. Një makinë betoni që po derd beton ose zhavor. Ëh, mm -mm, jo. Ja. Mm. Zhurmë motorash në kalim? Jo. Ja. Dërënia e gurëve e inertëve nga faqja e një mali mm. në një kohë shiu. Jo, ja, më vjen keq. Atëherë dëgjojmë edhe një herë. Nuk i jeni afruar fare, duhet të them. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja se cili është ky tingull misterioz po në lidhje me personazhin e Adit e kanë gjetur apo jo? Jo, Eri nuk më ka gjetur akoma. Seriozisht? Wow. Francesca Radi më thon. Jo. Jo. Mhm. Mm -mm. Vërejtamat. Mhm. Mm e dëgjoj të sa të tjerë që janë përsëritje. E dëgjoj edhe një herë pra. Jo gjithmonë është mirë ose e bukur të jesh i famshëm, edhe jo gjithmonë është është çdo gjë në avantazh. Sëpse me të mija të vinë edhe të këshia. Atere, është këngëtarë, mm -hmm. është aktorë? Po. <laughs> të vazhdoj, apo të lëlisën me kajshë? <laughs> nga të personaje do të thoja unë që ti keqef të ullësh në tavolinë, kur ka shumë njërës, i në shëqëri, po ka shumë humorë si personaje. Po fix pra ajo është. Me këtë ndim që i këtë më madhë do e donë të dhëndër. Po ndo është ta. 0-6-7-9-27-22-2 Dërgonë me sa gjëtuaja Pa haruar të shkroni dhe emrin për që më fitues Dërgonë kam gati edhe kuicin me sëri E hedhim dhe këto përparës e të lërgojmi Për lajme të orës 9 me jonën Kuicin me sëri sot ka të bëjmë me filmat Që fillojnë me gërmën bë Ndaj, kini kujdes Unë do filloj filmisht me filmin e parë Dhe më pas do të kemi edhe filmat të tjerë Që janë të shkartisur duhet sem Janë edhe shqipt Tërko për t'ju ardhur në ndim, në lidhe me filmin e parë që fillon me Gërmën Bë, unë do t'kem edhe uh, kolonën zanore të këti filmin, tërko që flasën bi këto film, dhe po kërkojnë nga ju se cili është tituli i këti filmin. Në gjarje dramatike në konfliktin ushtarak të këti filmin, ndodhin në një bazë detare në teritorin shqiptarë në Pasha Liman, të cilon sovjetikët nuk arritin të përveconin. Wow! Pomë! Edhe njerë, në gjarje dramatike, në konfliktin ushtarak të këti filmi shqiptar, ndodhin në një bazë detare në teritori shqiptar në Pasha Liman, të cilën sovjetikët nuk arriton të apërveconin. Cili është titulli i këti filmi, kujdes fillon me B. 069 20 712 2 2 dërgoni mesazhet tuaja. Un mendoj se nuk është fort e vështirë, por gjithatata që janë të apasionuar pas filmave kanë përsypen që do ta gjejnë, por dhe nëse nuk do harin atëherun do të jap një ndim të dytë se cili është regjisorit dhe skenari në këtë rast. 069 20 70 222. Kujdes, fillon me gërmën B. Ju lëm shoqërinë M Rob Stewart në këto momente, ora shënon 8:54 minuta jemi me klubin e mëjtesit në klab e fam 100.4. I'm just trying to get you out the friend zone Cause you look even better than the photos I can't find your house, send me the info Driving through the gated residential Find out I was coming, sent your friends home Keep on trying to hide it, but your friends know some pawn i just fucked two bitches for i saw you and you don't have to do it on my time pawn always trying to send me off to rehab just started feeling like it's weak i'm just trying to live life for the moment and all these motherfuckers want a është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. You made your way in as I was leaving, you cut a line just as I was getting my stuff and I couldn't decide if you were the lost annoying human being. Kur të dëgjoni këtë këngë në radion Club FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës dhe emrim tuaj në 0619 2070 222, me se është dërgu e si i parë, fiton një dhurat. Be Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mgjesit në Klab FM në 100.4. Këm njësër pjesën e tretë të klub të mëgjesit për këtë të hëndë të datës 24 gusht, orë ashtë në no 97 minuta, ju rëmjë ditë sa më të bukur dhe të mbarë, duhet të të rëgoj historin e një studente e Gjermane, e ka emrin Loni Müller, është 23 vjeqë, dhe ka he shur dorë në nga qëraja e shtëpis, sypse jeton të me qëra, ka he shur dorë dhe ta një më jeton në një trenë. Ah, në vagon treni. Në vagon treni është shumë wow. interesante historia e saj sepse a thon kam pasur probleme gjithmonë me uh, pronarët e shtëpive që merrja më me qera dhe herën e fundit kam pasur probleme, nuk më pëlqen të jetoj më në këtë lloj forme, kështu si që kanë vendosur që të jetoj në një uh, stacion treni, hmm. në një vagon të një stacioni treni. Dhe historia e saj është bërë publike në Washington Post dhe ajo ka dhënë arsyet e qarta pse pse dhe si vendosi që të jetoj pikërisht në këtë lloj forme dhe ka thënë që Gjithshka ka njësur si pasoj e disa debateve me padronin e shtupis, vendosa që nuk doja të jetoja ma aty dhe nuk doja ma të jetoja asgjekund në një apartament. Kështu që me ndovaj që më interesante dhe jita ime do të bëhe më e bukur nëse do të jetoja në vagonin e një treni. Kështu që bleva një abone që mund të ustoj lirësëm në të gjithë trenat e vendit dhe pikërisht me një çantë shpine së bashku me robot dhe kompjuterin dhe librat e shkollës, sipse është studenta dhe me gjithë produktet e tjera për higjenën personale, ajo shëtitë së nga një vagon në një vagon tjetër. Aty kryen të gjitha nevoja, të madje edhe në tualetin e trenit ku mund të ndaj me gjithë pasajjerët, sipse pasajjerët hipin dhe zbresin. Sa bukur? Por që loni që ndronë atyvë për gjithë gjithë kohës, shumë romantik e të një. Momentit. <laughs> <laughs> Përvic momenti të shkon në shkollë dhe bën detyrimet e saj uh, në universitet, pastaj rikthehet, lexzon, aty studion, mm. domthonjë gjithë aktivitetet i kryen pikërisht në vagonin e trenit. Por ç'i më kalon pa fjalë historia e kësaj vajzës që ë uh, e ndan edhe tualetin me pasagerat, s'mund uh -huh. të kesh një tualet personal, ë. Uh? Pra ajo ku vjet një mëngjes, nuk vjet mëngjesin tjetër, ë vërtet. Wow. Është një sojë sikur si ti jesh në pushime, thotë, është një pa, aventurë vërtet, ka sfida të ndryshme çdo ditë dhe mund të njehësh edhe njerëz nga më të ndryshmet. Po Së sigurisht një oftie aty. Por është shumë duk shumë interesante, edhe do dhe, dhe guxim ë për, për veç të tjera. Edhe po, si trenat ende janë për të patur zili beso, pa, nuk janë si këto trenat. Apo si do të thet duhet të jesh tip them un, qe po, aventurier pak. Si ndryshe nuk bën. Unë sot lexoj, shkruaj, shikoj jashtë nga pencerja e trenit, takoj njerëz të sjellshëm, mm. takoj njerëz të ndryshëm për ditë. Kështu që kam një mal me gjëra për të bërë në tren. Sa do e pabesueshme të duket, por në tren nuk të zë asnjëherë rutina. Çdo mm. ditë është një ditë ndryshe me njerëz dhe me befasira të ndryshme. Interesante. Shumë interesante. Ndërkohë Olta fitues për të dhën kemi apo jo? Ball për ballë ieri. Wow, bravo, balë. bravo. Po, më ka thënë Ema, e para fiton dy bileta për Nansen Plex. Bravo Ema. Ndërkohë në lidhje me personazhin e Adit, Kemi një fituat Ermal i Mamaci Bravo E kanë gjetu Wow <laughs> <laughs> E dy gjojmë E verifikojmë Dhe janë të sakt Ja, vetëm një sekundi I pas kanë rëndë në kokë Mhëm -hmm. E si e kishtë e emrin fituat E dhe një herë Claudia ka emrin dhe fiton një kurs Fotografie të Kart Center Tirana Bravo Jo gjithmon është mirë Ose është bugur t'jeshi famshëm Dhe jo gjithmon është, është gjithë dë gjënë avantaj Sepse me të mija t'vinë edhe të këshia mm. A, E v Mirë, po për tingullin tim misterioz? Vazhdoin të mos e gjejnë mes sa theti ieri? Mhm. Mm po, çfarë kanë thotë? Po, më kanë thënë zhurma e një furnalte në shkërir në shkrirjen e metaleve. Ëh, mm, jo. Ja. Më vjen keq. Është Mhm. Mm duke prish duke u prishur një pallat i ja. ëh ja. Është një turm që po vrapon. Një turn... Ose më dorë sa më sakt një tur, një tur kuajsh që vrapojn. Pa. I kanë në, në kokës? Janë shumë afër, mm -hmm. nuk bëhet fjalë për kuaj, në të vërtet, por për një lloj tjetër kafshë. Gjjejeni pra. Do do e ju them të saktë apo do kërkojmë se cila është kafshë. E para nuk më ka dhënë emrin, 370 dhe e dyta nuk e ka gjetur sakt pra tham. Okej, okay, atëherë dëgjojmë edhe një herë dhe ju lutem shkruani emrin tuaj sepse është shumë i rëndësishëm. E dëgjojmë pra është fundi U zbulua që kishtet Bonte me një turm kafshës Po lëvizin dhe po ecin Nuk bëhet fjallë për kuajt Faktikish bëhet Ta. fjallë për një loj tjetër kafshë Ante re mm. për cilën loj është me i rëndë se kalli <laughs> 069 27222 Dërgonë me sa gjithuaja pa haruar të shkëndi Dhe e mëri për shumë fituaj Si u lomë sheshurin e bon jove I'm mm. not from jumping right into the deep And I'm not from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 Ora është 9:19, në vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në klab e Fem 100.4. Dua t'ju kujtoj edhe një herë se në momentin që Adri do të ziedhi, duke filluar nga tani deri në orën 10, një këngë nga Anastasia, në momentin që ju e dëgjoni, duhet të dërgoni mesazhe dy bileta dhe emrin tuaj sepse është e rëndësishme në 069 207222 dhe njëri për jush do të ndjeqi nesër në orën 20 në stadiumin Chemalstafa koncertin e Anastasias. Peshme në e kuptohet, ojtë e përnu të gjojsh, pa, falim derit. <laughs> Ndërko, okay. a e dini ju se kushtë është gretë biqari mëjë math i planetit? Jo. Po përvojnë një njerë. A dini së me ndonë? Unë e di, po së duha të zbulnojme një njerë. Jo, nuk është kujtës. E dhe unë e një njerën. Nuk... <laughs> e kam në kra. <laughs> wow. Nuk është kujtës, po bëjtë fjallë për një studim? Po në të gjojnë ati në rreth voltë. Është një studim i kryer në Vermont nga Universiteti i Viktorias dhe kanë zier në përfundimin që Grap Bichari, më mas i masi planetet nuk është një peshkaje, siç mund të mendoni, nuk është një luan, por është diçka më e egër se kaq ve është vetë njeriu. Sipas Chris Deremont, njeriu ka shkaktuar shfarosjen masive të qenieve të gjalla në të gjithë planetin, ka reduktuar sasi të jashtëzakonshme të peshqve në oqeane, ka ndërprer zinxhirin ushqimor të shumë qenieve të gjalla. Pra, shkatërimi që vjen nga njeriu është diçka e që ndoshta nuk e kemi përfytyruar ndonjëherë, por është në përmasa shumë të mëdha. Këto janë rezultate që shumë rralë në historinë në planetit ka nëritur të kryenë gradbiqarët e tjerë. Teknologjia e sot me gjithashtu ndikon për kejsh në shkatrimin e planetit tonë, por qëfar më bërë mua përshqypja është nga, në, nga analizat shkenësore, janë vërtetuar se një riu ka dëmtuar faunën detare me një forcë 14 herë më të madhe se sa gradbiqarët e tjerë detarë, mm. ndërkoj që në tokë rezultate të aktiviteti shfarosës të njeriut janë nëndë herë më të mëdhase ato të gretbisharve të këthërë. Pra, shkatrimi ku vëdore njeriut shkatërohet me një forë të koma dhe më të madhe. Po, sigurisht, sigurisht. Për të ardhur kesh, por këto janë faktet të reja i shë vinë nga Universiteti Viktorias. Olda, e kanë gjetur tingullin misterioza për akoma? Êshtë një tuvë demash. Kurse ka thë një pare? Të tërbuar, madje. Êshtë <laughs> e saktë është Andi fiton 2 bileta për në Cineplex dhe një lule nga botë e luleve Bravo, bravo, Andi jeti i pare me përgjigjën e sa 1, 2, 3, mbaru numri Falem dhe Ritolta Të lutem Lojë tjetër aktive nuk kemi Jo Jo, atërre unë jem gati për kujtësin e dytë nga filmat që fillojnë me gërmën B Kujdes më duhet ndima e Adit për të dhigjuar në të njëton ko edhe kolonën zanore të këti filmin Ndërkoj shumë flasë bi këto film Atë Në këtë film shohim një agent policie me emrin Nick, i cili është duke hetuar vrasin brutal të një ylli rocku shumë të pasur. Gjat hetimit, ajenti i policisë përfshihet në një marrëdhënie intime me të dyshuarën kryesore me emrin Catherine Tremble, që është një shkrimtare e romaneve thriller. Cili është ky film? Kujdes, fillon me gërmën B. Dërgoni mesazhet tuaja Në 069-2017-222 paruar të shkuan dhe emre për që më fituajs. Pra, dy personajtë kërësori janë Nick dhe Catherine, shkrimtare e romaneve thriller. 069-2017-222 dërgoni mesajtë uaja. Në këto momente dhe gjojmë të vëllu me Time Bomb. I was leaving, you're kind of lying just as I was getting my stuff and I couldn't decide if you were the most annoying human being I'd ever met, but just the best thing that ever happened, just the best thing. dëgjoni tani më që për shumicën e njerëzve dronët janë mënyra më e këndshme e argëtimit, për të survejuar njerëzit, për t'i fotografuar në momente të ndryshme, edhe me pa dëshirën e atyre, sepse shpeshherë ata nuk e kuptojnë që janë viktimë e burgjimit të dikujt me dron. Mm. <laughs> Olga mosu emocionon, por moda di nga katy dy. <laughs> Por çfarë po ndos në këtë moment është është një kompani në Idaho të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka prodhuar plumbat antidron. Ë uh, duat të serioj diçka që është diçka, kjo është e sigurt që është e palishme, megjithatë kjo kompani është duke i prodhuar plumbat antidron për të gjithë njerëzit që ndihen të kërcënuar të në privatësinë e tyre në momentin që dikush i përdor jon me dron. Çfarë ndos është që Ti mund të blesh këto plumba anti-dron dhe në momentin e par që shikonë Një dronë që po të bezdis, po të fotografonë, apo po bëm videon të të ndërkoj që ti e me të dashurën apo me njerëzit e tu më të afert, atëherë mund të, të, të isulmojsh, është mënyra maj më mirë për t'isulmojsh, sepse nuk ka dherë tani asë një form tjetër, nëse ti bezdis është nga një dronë dhe që të kunderve projsh, tani më vjen në mdim plumbi anti-dronë, është i vetëmi plumbi që mund të dëmtoj seriosisht dronin e dikuj tjet <laughs> Mua më duke shumë e cudishme, sepse është e palishme uh, Si pas ligjit në shtetit e bashkurat Amerikës Sulmi i diçka e që fluturon qëftë një avioni Apo edhe dronit në këtë rast uh -huh. Në të shfarë do mënyre është një sulm që dënohet me burg Por nuk e di pëse kjo kompani uh, në Idaho Ka vendosur që të bëj diçka Të prodhoj diçka që në fund fundit është e palishma uh -huh. Nuk e di, Adi, qëfar kësë Po ndi është rehatë më duke të Jep kurrizja mundem. A do jet plumb që mund të vrasë njëri Unë apo është një plumb kështu? Që... Yeah, jo, kjo uh, nuk e di tani, por uh, këto plumba janë nuk ka të bëj fare, nuk mund të dëmtojë një njerëz. Qëlluhet me arm, përmban një magnet i cili interferon në, në pjesët elektronike të dronit dhe mund ta shkatrojë atë. Mëz mendon se është një plumb që ti e hedh në ajër dhe okay. shpërthend. Mm -hmm. Ësht thjesht një magnet, domethënë ky lloj plumbi është i pajisur me magnet që në momentin që ati uh, e hedh drejt dronit atëri oh, okay. shkatron gjithë pjesën elektronikët qarkun, të, qarkun e tij në mënyrë uhum. që të fshi çdo gjë që ka fotografuar apo mund të ketë bërë video nuk është diçka që uh, dëmton apo që e hedh në ajër dronin në këtë rast dhe kam përsypën që nuk mirë është mos ta provosh tek njerëzit okay. se mund të ketë lëndime por jo uh, rrezik për jetën. Okay. Gjithsesi është i programuar vetëm për drone dhe ju siguroj që nuk duhet ta provoni as me kafshët dhe as me njerëzit në mënyrë kategorike. Po jo, mirë ta provojnë. Nuk i di eto. Po të seta përvojnë, është diska që s'duet bërë olëta Qik e këto? Po, jo të gjitha s'duet në bërë jeri mm. Ka të gjere që vërtet të të s'duet në bërë Po bëhen dëndur, madje <laughs> Dhe qëfar bën t'i dëndur, olëta Që është ndaluar, <laughs> me qëra fjalla Mo më thonë, mos i prish t'lekët uh, po, po, Kurse pat, edhe lektetua, unë i prish Lekë të tua, po prish Kjo është një gjithë që ti duhet të bindë sholë tën po, Dhe ja, nuk du Nuk bindet të... gjithmonë se moltës mos prish, mos shpenzo, po bën shumë blerje në këtë rast do jo, ta nështon. po flasim për thyerjen e ligjit, jo për ligjet që vendos ti brenda vetes. Nuk ka ligj më të madh <laughs> se ky i ri. Po, s'ka se nuk janë vetëm janë që vuren me ky sindrom këta. Mm. Po Përgjësish vajtë A e shënë kam dhe e smurë <laughs> Shko, hapi parë i mirë Ollëta është ti duhet të kuptohës vajtë Që ke një problem <laughs> Në momentin që e kuptohën që ke një problem Pasaj mund të gjesh zgjidja në problemin Nëse ti nuk e kuptohën që ke një problem Nuk eshë ti e, të gjesh një, dashur, një zgjidja E dashur jeri E dashur jeri dhe i dashur ati Pa oh duke u bazuar pak të tema e sotme mm -hmm. kam këtë halë ha, të madhë ndihem shumë e mërzitur <laughs> <laughs> <laughs> në fundjavë <fundialë, laughs> <djahal, laughs> kam shpenzuar shumë lek mund të mundimoni pak me një pismi lek përk <laughs> tani unë thema di që ta marim olëton një fundjavë, mm -hmm. ta lidhim diku <laughs> që mos lëvizi i japim për të ngrënë për të pyrë, ta pastrojmë <laughs> do, edhe do më lani po po, pa tjeter oh, tani për shuqëri së progjotë unë e kam një ndim për olëton mund të japë këshilë, jo para 5000 lek para, o jo, më fal, fjalë të japim erë, se prapë do i shpenzoj në mënyrë anëto duhur. 5000 lek. Tu vjetre ide. A, varet se ku, vetëm 12 vjetra, vjetra. Holta. <laughs> <met vjetra> <laughs> Njerit më jap të vjetra, tjetër të reja. Ai dashqen ata dy, më thashë se kishim bërë bashkë me Adri Lekët dhe do t'i japnim. Këshilla doniherë ka më shumë vlerë se paraja, ëh, se monedha. Nuk më intereson këshilla fare. Atëra Adri, i cili është këshillaçi që do i japi ti Oltës. Më shikat të haul. Mos merr kartën me vete, edhe kuletën. Po, një zgjidhje. Pra bëj një dërheqje para <laughs> si <laughs> se të dalësh, edhe nisu. Bëj sikur ke harruar pinin Oltë. Se po ndodhet ai nuk i bindet gishtit. Tam, është me. Ty banko <laughs> <laughs> <laughs> të bankomat. Faleminderit Adit. Si vlejti dëshira. Një shok i mi. Mendoi mendoi mirë Olta. Thell thell do e djesh të vërtetë. Mirë, <laughs> <laughs> Mier, në këtë momente dëgjojmë you never be alone. E shikon Olta, asnjëherë nuk do të jesh vetëm. Faleminderit. Kur je me klubin e mësuesit. I know you feel you can't be strong and once again a story ends with you Thank you. Gjoham Anastasia, në ora është në nëndë 35 minuta dhe Olta do të në thot se cili do të fitoj dy bileta për të par nesër koncertin e saj live në orë 20 në stadiumin Qemal Stafa I pari është Fredi me numrin që i maron 5, 9, 6 Bravo, Fredi jeti fituesi dhe fatlumi dhe nesër do të dëgjohem së bashku koncertin e Anastasias Fituesi të tjerë në lidi me filmin që fiton me B Basic Instinct Bravo, bravo, bravo E ka thënë Ilda e para fiton dy bileta për në C Kën nga editës që e kemi dhëm pak më parë? Kën nga editës është gjetur nga Genta mm -hmm. Dhe fiton 2 bileta për në Cineflex Bravo Genta Un kam filmin tjetër të radhës Kujdes titulli i të cilit filon me gërmën B Atera Kë film shqiptar Trajton historin e 5 herojnve të vigut pa. Të cilët u vran Në një betej të ashpër Gjatë luftës antifashiste nacional të qlirimtare Të cilët u vran Ndërkone po të gjojme dhe kolonon zanore të këti filmi Unë po kërkojë cili është titulli i këti filmi që trajton historinë e 5 herojnëve të vigut Të cilë të uvranë një betej të ashpër gjatë luftës antifashtiste nacionalës lirimtarek Titulli kujdes fillon me B 069 20 7122 Dërgonë me sashtetua ja paharuar që të shkuani dhe emrim për të qënë fituas Adi, këndu një dhe? Ako ma jo Ako ma jo? Nëse do të them për regjisorin, mbase të jap një ndim? Moshta. Piero Milkani. Më. Hmm. Nuk, ja. nuk e dioj, nuk, nuk e di, kështu që kot lodhesh. A dhe nuk shuhet shumë për filma shqiptarë, më sa duhet të them. Do të kishim Lorën edhe po. Lori. Sigurisht <laughs> ishte Lori, patjetër do të kishim <laughs> gjithë. Okej, okay, është nuk është shumë e vështirë. Fillon me B. Me B. Trajton historinë e pesë heroive të Vigut. 06-19-17-22-2 Ndërgënë me sa shtetuaja pa haruar të shkuani dhe emri për Ndërp, që fituashtë Ndërgënë koj që do fitoni dy bileta për në pistën e patinajit në Tektirana Ring Center O, oh, sa bukur dhurat, njërgës të bukurat Rështë njimi metër katror dhe më madhja në vënd Falim deri, tolta, pra do për do, titullin e këti filme mm -hmm. Dë këto momente, do gjojmë The Cranberries me Just My Imagination ndonde 41 minuta vazhdoni ti jeni me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104. Mirëmëngjes ngjeri, mirëmëngjes Adi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Ota. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Dze... Si jeni? Ja jeni mirë. Rëm i rëm i. O gjasa më shumë në opo. Po pyes ato nga plazhi, eri se ne këtu po po shijojmë. Po Ata po e shijojnë sepse ka diell. Duket ko e mirë, kështu që do vazhdoj të jetë. Mirë. Duket tjet. pak freskët ose un mos ja mos mërsadi se. Dhese. Kam shohësh kur flen në çadër për jashtë Olta? Ama nuk na trojita i tregon që kur nisë por... misioni deri në fund Shiko. vetëm çadrën më për më. <coughs> sot është e hën. Ne dham vetëm një moment nga jeta jote, nga jeta jote e re e natës. Kështu që do jetuar nga sot edhe deri uh, të premten, Olta do zbuloj avash avash gjëra të reja në lidhje me jetën e saj më të re. Po heri kanë filluar dhe gërhas shumë. Wow. <laughs> Ndaj një nga arsyet pse fle në çadër është kjo. Atë kanë pozon me ta. Të tërës në ditën e tashme. Atë nuk ishte thonë që në fillim. Do bëj shefit ja di. Jo. Mos mos bëj prop, jesh afër çadrës tim. <laughs> Vetëm mos e mbaj afër pallatit tim. Nuk do nuk ka mbritur akoma <laughs> në atë zonë. Olta? Uh, ku të mundem do ta hap. E kemi sëm prezonat në par... vende të ndryshme. <laughs> Dije ka shumë pikërisht e zona e Liçenit. Sot nuk e di ku do të shkoj, nesër në mëngjes do na tregoj. Po. Megjithatë un dua t'ju tregoj për një studim që është bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka të bëjë me lumturinë në jetën tuaj në çift. Hmm. Dhe para se t'ju tregoj se me çfarë është marku studim, un dua të di për ju të dyve fillimisht. Çfarë e bën një çift që të jenë të lumtur? Mund të janë shumë gjëra, por gjëja e parë që ju mendoni? si një çift ndiet më i lumtur dhe bashkuar, fali mm. <laughs> uh, theme, Adi, më i bashkuar fal çfarë? Nolda. Unë them a di kam shumë experience fillim, do doja që të përgjigjej ai. Ti ke gjithë goxha pyetja një herë? Po, duhet menduar, por, kjo që un po jap radhën Noldës, ladies first. Po po wow. po, a di, hidh gurin a di, uh, lidhjen tonë bën. Sa po mendohem. Uh, lidhjen tonë bën dashuria. Ëh. Mm. E para fare. U dorëshum. Në të dy, në të të duaj, mi kaj shumë Sa lidi e o në shkojnë për mrekulli Po ta një mm. kemi filluar të ndajnë pak me vajzën Në gajrë në mesa jo tuaj, Kemi filluar më shumë duaj më atës <laughs> e njërë tjetërin Edhe këshu i rrë E të rrëgohet e dhe dhe këshu, dhe këtë xan, Po, <laughs> po ti Adi, u mëndovë Më mandova po o thash si thash pak më parë gojja pyetje edhe këtë. Shkurpon... Ka tre ajeri. <coughs> Por ja shojm shikoj, nuk e diskutojm se normalisht kur një çift ndihen të dashuruar me njëri tjetrin absolutisht janë të lumtur. Por unë kam në gjërat e përditshme, në ato gjëra që duhet të ndajnë ndoshta me njëri tjetrin. Shikoj sa më shumë kalojnë vitet, ti mm -hmm. fillon edhe të më mëson më shumë gjëra. ë uh, Ne kuptimin, në po, si, kuptimin që Parët se të martohesh, pa. ti i këtë sa gjërat të dëgjuar, a këshu klishë, thjesht që ti kamësuar për indrit ose shëqëria. Mm -hmm. Ndërsa vitet kalojnë kër martohesh, ti fillon i prekë me dorë gjërat vetë, se cilat i në të gjërat që vërtet e bëjnë uh, mardhënjen të lumëtër. Kështu që... E zë kolla, sajrë frisëtë. Jo ma jo nuk e ditë, kam gre një biskot që pare dhe kam një në zëri. Por unë me ndoj që mm. të pakëtëm për mua ësht Shega, po pra këtë dua ty shpjegoj. Nuk po flasim për uh, dashurinë, komunikimin, po flasim për gjë që ndajmë, praktike, gjërditës. Kemë filluari ndajmë gjërat. Mm -hmm. Ai mbajti krevatin. <laughs> të kaluarit sa <laughs> shum, më shumë të, të kaluarit sa më shumë kohë me partnerën mm -hmm. ose partnerin, mm -hmm. me familjarët, me pjesën tjetër nëse ke fëmijë të kaluarit sa më shumë kohë me ta. Mm -hmm. Sipse po enduar, puna mb, Adi, puna, si vët puna Sepse duhet me nduar dhe për ljumëturin e tjetëri Djo vetëm për ljumëturin të <laughs> ndërë Atëri që ju të bini në qecime njëri tjetërin Dhe replikojmë pak më vonë Unë do jothem vetëm kajsh dhe pasaj dojë vazhdojmë studimin oh, okay. Në këtë studimi janë përfshirë 487 familje Ne mm. jo Dhe jo, ju jo, pra ndaj unë në njësa me ju të dy Për ditur e dhe mendimin të uaj, por ndarja e përgjësive të kujdesit prinderor ndaj fëmive i bëndë qiftet më të lumtur dhe të jenë akoma edhe më mirë me njëri tjetërin. Mm. Pak më vëndë do e sëjarojmë se të shfarë ndodhë konkretisht, shkoputemi vetëm për pak publicitet dhe rikhtemi sërish në klubin e mëgjesit. They know The first name is free Last name is down But she still believe And when we from I don't need to eat, them. run them to load. Them. 9.52 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club e Fem 104 ndërkohë ol ta kemi fitues në lidhje me filmin që fillon me gërmën B, Besa e Kuqe. E saktë, më ka thënë Eltoni, 689 i mbaron numri, fiton dy bileta për në pistën e patinazhit tek Tirana Ring Center. Fantastike, ndërkohë un kam gati edhe kuicin e fundit nga filmat me gërmën B. A mm -hmm. do më ndihmo pak me kolonën zanore, të lutem? Në ndryshim nga titulli që të bënd të mendosh për një komedisi për fajsore, është një film i fort, apasionamt dhe një kohësisht plot ligësi që i thurë lavde, hakmarjes, shpagimit dhe pausis. Ky film është i bazuar në romanin me të njëtim titull, të shkrymtari dhe filozofit frances Pascal Burkner me aktor kërësor Hugh Grant, Emmanuel Signer, Peter Koyo dhe Christine Scott Thomas, cili është titull i këti filmi kujdes fillon me bë Dhe po ju jap dhe ndihmën e regjisorit është i mradi Roman Polanski. Ndërkohë që për këtë do japim një dhuratë nga El Bar. Oh, sa bukur. Birra më e re për miqtë e vërtet, El Bar që ka kuptimin El Bib i art. Mhm. Mm Fantastika. Ndërkohë heri kam një informacion për të gjithë fituesit e biletave të koncertit të Anastasias, Paun. duhet të paraqiten pran zyrave të Radios Club FM për të tërëhur biletat. Sot Sot dhe nesër. dhe nesër para koncertit sigurisht. Okej, okay, faleminderit Olta. Okay? Me një mjet identifikimi patjetër. Ëh, mm, është i domosdoshëm, po absolutisht po. Mirë, vazdojmë me këtë studimin që lan pak më parë, do mua të pëlqeu shumë diskutimin juaj. Ose ndiskupotemi pak, po pse? Pastaj të të vazhdojmë studimin. Okej, okay, mirë. Për kënaqësinë e Olta, dëgjojmë Il Volo, Oh Sole Mio. sereno con tempesta bella aria fresca arriciana fresca che pallacosa noiernate sole E pra si që të thash, si pas të studimit të kryar të 487 familje amerikane, ndarja e përgjësive të kujdesit për indëror ndaj fëmive, i bëndë qiftet që t'jen më të lumtur dhe t'ken jetë intime, po e thëmë më të mirë me njëri tjetërën. Po i riveshdojmë. Kur grat ndërmarrin olta mbi 60% të detyrave të kujdestarisë ndaj fëmijëve, konkretisht në aspekte si vendimmarrja dhe përcaktimi i rregullave, lëvdata apo koha e lirë që kalojnë me fëmijët e tyre, paraqen mm -hmm. gjendjen më të zymt të kënaqësisë dhe konfliktet në dhjetëra marrdhënie në çift. Pra, nëse gjithë barra e përgjegjësisë ndaj kujdesit për fëmijëve i kalon vetëm gruas, mm -hmm. atëherë do të keni probleme dhe nuk do të jeni të lumtur në jetën tuaj në çift. Por, si pas këti studimin, nëse kjo dhe tyrë ndahet 50%, 50 me 50% midis gruaz dhe burit, atëherë do të keni i jetë më të lumëtur në mërëdhënje tuaja intima. Hmm. Adi, u kuptuam besoj. Absolutisht e më qëtës. I ra shumë shkurt se nuk kemi shumë ko, por duhet i ndani të dy së bashku në mënyrë të barabartë për gjejësit e kujdesit prinderor në ndajë fumive tuaj. ëë... Hmm. Uh ndoshta kysen ka ajo që ne që kemi të lumtur në spital mes sa duket. Oltain tani ndetyra me, me superburë. <laughs> nuk me e paskam ditur. <laughs> do njëra Olta e eksagjeron pak se i lë pak më shumë detyra atij. Oheri tani, aty nuk jemi Por, të lumtur, pasir, është një gjë e mirë. Sipas ka dhe zënka. Është një gjë tani, zënka është normale Olta, se ndryshe do ishte një monotonie dhe rutinë e tmerrshme. Po zakonisht shkoj po mirë sa ajë më të lirë. Mirë, këtu i erdhi fundi edhe për ditën e sotme me klubin e mësesit. Unë dua t'ju falenderoj Adin dhe Holton, jeni shumë të mirë. Edhe na falenderoj ty. Falenderoj, Broks. Wow, falenderoj wow, gjithë dëgjuesit mjën... tan. <laughs> dhe do të ridëgjojmë sërish nesër në Club e Fem 104. Ndërkohë kam fituesin e fundit Arkidin, er ka thën Bitër Mun. Bravo, bravo, bravo. Fiton bravo. një dhuratë nga El Bar. Ju lëm shoqërinë e orgesës me music box. Mirupafshim, kalofshi bukur. Puç puç.